2025 mmeangu alifariki. Maania aso alianza kuongezeka kwa wanangu ghafla toa kwa umebadilika. Hamna kitu kilichoniuma siku natoka Eda. Wakadai kwamba wanahitaji vitu vyote niwaachie. Lakini mzali kwa ameweka neno mazuri tu akaandikisha kila kitu kwamba kuna watoto sita na mi mama yao wa saba. Lakini kwa sababu wale ni watoto walibadilika kitu kilichobadilisha sasa pesa zote za East Africa alibatika kupata alipata milioni tatu na 500 na mimi na ye mume ndio tulienda Dar es Salaam nakumbuka ilikuwa tarehe 20 tukafika tarehe 21 Dar es Salaam basi akawa milipo zile hela sasa kutoka na wale wahuni wengi wenge akambia wangu na wale wahuni, mimi siwezi afu yeye bado naumwa yule mzee akubalia na mimi tukachukua lakezi 3 tulitwenda hospital on road ambako Anatibiwa. Kukaenda hospitali akachukua dawa zake, tukaja station, tukapata tiketi, tukaoondoka. Kafika hapa tarehe na tatu. wangu akawa amezidiwa sana, ikabidi kumpeleka hospitali kiteti. Fika kule kaka siku 7 siku ya kwa, akao ameshafariki ndio mateso yalipoanzea mume wangu ni mtu wa Komoro hakuwa na ndugu hapa ilikuwa ni watoto kwa hiyo na wale wenzangu ndio tukao kama ni ndugu zake lakini kumbe wenzangu wakati hata kama nauguza kumbe alikuwa hawako pamoja na mimi walikuwa wananifikiria tu mabaya wakasema nimeiba hela wanangu kitu walichodai ni kitu cha ajabu kwa anadai freeze filiz, filiza moja na tv lakini kuna mtoto ambaye mwisho alisema hivi hivi vitu baba hata yeye yeye kwa mbali hivi tukamneulia mama kwa sababu hakuweza kumalizia nyumba yake kumjengea kutokana na marazi ya kumoa kwa hiyo itakuwa ni kumbukumbu -kumbu yake hana kitu kingine cha kumpa zaidi ayu nimekaa kama miezi saba ile nikashtukia naitwa mahakamani kwa mbele nyumba nataka niweke saini iuzwe sikasanisha sanaomba niwe kwa saini, saini yangu ndo naahitaji nyumba ikauzwe milioni 5 alinipa 1000 Ikuta ilikuwa na vyumba sita na mabanda mawili lakini tukawa tumeendeleza endeleza tu ukuta na nini mpaka nguvu yangu ililala mle mlee wamenizulu mtofali kama 300 hivi hajanirudishaga zile tofali mimi formbe sasa si kama shirikiana na mimi wako nasema basi wao wana pesa wangeshirikiana mimi ningeonekana tu sina haki kweli sikufuatilia uongo mbaya na ningefuatilia naona tungekua tuko pabaya Mi maisha yango naishi naishi nimepanga chimba kimoja 2020 kila mwezi naendesha maisha vibaya sana yani sina hata jinsi nifanyije ila wale waliopata msukosuko hivi naona ni wengi wana nyinyasika sana na asa kizingatia mtu we huna mtoto makamu ya yakawa makubwa alafu kawa huna hata kijumba kwa kweli mimi nawahurumia ila sina cha kuashauri labda tu aendelee kwa wavumilivu